Резюме – це сміховинно. Усі ми знаємо, що резюме – це фарс. Вони сповнені перебільшень. У них різні дії слова на позначення рішучих та активних дій, за якими справді нічого не стоїть. У них перерічено місця роботи, посади і перелік службових обов'язків, що в кращому випадку є не дуже акуратними. Більшу частину викладеної інформації неможливо перевірити. Усе це – фальш від першої до останньої літери. Найгірше те, що їх так легко написати. Будь-хто може створити цілком пристойне резюме. Саме тому їх так обожнюють усякі телепні, що розсилають своє резюме одразу сотням потенційних працедавців. Це не що інше, як ще одна форма спаму. Ці люди зацікавлені не в тому, аби отримати роботу у вашій компанії. Вони хочуть отримати роботу будь-де. Якщо хтось розсилає своє резюме відразу в три сотні компаній, навіть не розглядайте цю кандидатуру. Не жодного шансу, що він вивчав, чим ви займаєтеся. Він, напевно, не знає, чим ви вирізняєтеся з-поміж інших бізнесів. Якщо ви наймаєте людей на підставі цих нікчемних папірців, то губите, власне, суть процесу найму. Вам потрібен особливий кандидат, зацікавлений у тому, щоб працювати саме у вашій компанії, якого цікавлять саме ваші продукти, ваші споживачі, ваша робота. Як знаходити таких кандидатів? Перший крок. Перегляньте супровідний лист. Він міститиме справді потрібну інформацію, а не перелік навичок, пишних самовизначень і років досвіду, які ні про що не говорять. Людина не напише кілька сотень персоналізованих супровідних листів. Тому цей текст скаже вам набагато більше, ніж резюме. Ви відчуєте особистість людини і матимете змогу зрозуміти, чиї голос вписується в загальне звучання вашої команди. Довіряйте своїй інтуїції. Якщо вже перший абзац змушує вас скривитися, уважно вчитайтеся в другий. Та якщо в перших трьох абзацах вас ніщо не зачепило, навряд чи, навряд чи цей кандидат вас влаштує. З іншого боку, якщо внутрішній голос каже вам, що цей варіант може підійти, призначайте співбесіду.